далі, ніж колись Петро І князя Меншикове. Я б не став цю історію підіймати, якби ж не мої орденські колодки. Одягнув їх на 9 травня. Це той особистий день, коли я дозволяю собі через черги щось купити в магазині. Щоб магазини не забували, кому вони усім цим зобов'язані. Хоча в черзі завжди знайдеться в такий день під калдикам. «Іди, в свій розподільник для ветеранів, чого ти сюди пресся? Воно і теж ветеран, а орденські колодки не виставляю». «Бо сьогодні 9 травня, щоб таким, як ти, нагадувати, хто є такий, крім того, є ще й інвалід». «Інвалід? Не стоїть. не здавався той. «Знаю таких, в тилу отсидівся, а про ковбасу приповз. Хто я?» Та я в Кантіміруській дивізії воював, і черга враз притихла, бо кожен знав, що таке Кантіміруська дивізія. Але на цей базіка. А, герой, це та дивізія, яка голими гусеницями наших совєтських людей давила. он які ви герої були. Хто? Де? Зашуміла черга в Москві, коли його дивізія «Москву» захопила силою у 1953 році. Усі отеріли, бо ніхто того ще не чув, хоча зараз уже багато чого секретного випустили для людського слуха. Коли, як? – зацікавилися і продавці. «Що, Кантемеровець, скажеш народу, що такого не було?» коли я сам тоді чудом з-під вашого танка живий вискочив без ноги, мені за це орденів не давали з колотками. Отак доводиться нарушати клятву. Бо ми подписку дали про нерозглашення, про яке тоді в 1953 році правда уся Москва знала. І мовчала так, що мовчить дотепер. А я не Москва, я Київ. Що мені тірять? Особливо коли от такий каліка слиною, «Клікушествує на твої ордени. Лише я один тут в черзі знав, що це за фрукт такий. Дивлюся і наче починаю пізнавати отого. Дійсно, це ж він, сука, тоді з під моєї тридцятьчетверки видрався, оставивши там не тільки штанину. Ну що було тоді газунути, щоб потім спокійно можна було людям в магазин ходити?» «Що, узнав мене?» – вишкіряється. «Жаль, кажу, сука, що я тоді не пустив тебе під траки, щоби ти людей у чергах не баламутив. І я твою рожу криву припоминаю, як ти мирних цивільних людей убивав ні за що, тисячами давив, сотнями. Ні за що? Так він роздручив мене тоді і чергу, що я просто вже не міг їй не розказати те, що лежало каменем у мене на душі півстоліття». Було так, що Хрущов відчув, що не встигне на Хрещов стуватися Поповзли слухи всякі після смерті Сталіна Берія почав ГКЧП готувати, поки той не остигнув А підозри не були порожніми Коли після кончини все політбюро розпечатило каземат з мертвим уже тоді трупом вождя Берія перший крикнув Тиран мертвий! О, септо одразу почав і себе такого демократа строїть, яких я особисто називаю демонократами. Сьогодні він комунюга, а завтра вже гуманюга, гуманяка. А Сталін цю мить візьми і відкрив свої очі, що все політбюро як один обісралося». І ніхто на репліку Берії не звернув уваги, лише Хрущов почув, куди воно тепер вітер повіяв. Бо він один тоді там, у бункері, не всрався, бо випив перед тим без закуски, а лише відлився в чоботи. От він і думає, що це в Сталіна не очі відкрилися, а агонія така. Додумався першим ті очі закрити, чим врятував політбюро од розриву серця і прямої кишки. І воно перестало дристати, а за це воно вибрало Хрущова вожаком, який все-таки не забув репліку Берії і знав добре, чим його репліки можуть кончитися. Але як виграти цю битву, страшнішу за всі сталінградські? От він і викликає Жукова, великого стратега з-за і вводить його до складу Політбюро саме в день початку Двадцятого з'їзду, що встиг Жукову лише пнути Думай, Костю, в Москві є лише сталінське НКВД і ніхто їм не протистоятиме, хіба що ті, що мавзолей охороняють. А тут до відкриття історичного 20-го з'їзду партії прочув я, що Берія почав стягувати до Москви з інших міст внутрішні війська.